Як влаштований космос? Міфи різних народів, які дійшли до нас із сивої давнини, розповідають про те, що весь світ з'явився з хаосу, безладної суміші всього. На противагу хаосові, стародавні греки називали всесвіт космосом, тобто порядком. Як влаштований космос і яке місце в ньому посідає земля? Відповісти на ці запитання люди намагалися задовго до того, як були винайдені телескоп і космічний корабель. Сонячна система щодня ми бачимо, як сонце, місяць та інші небесні світила рухаються у небі, тоді як земля здається нам нерухомою. Тому довгий час вважали, що Земля розташована в центрі Всесвіту а всі космічні об'єкти обертаються навколо неї. Закони їхнього обертання описав давньогрецький учений Птолемей, а розроблена ним модель світу була геоцентричною – від грецького слова «гея» – «земля». У XVI столітті великий польський астроном Миколай Коперник перевернув уявлення людей про Всесвіт. Він довів, що не сонце рухається навколо нерухомої землі, а Земля та інші планети обертаються навколо Сонця і навколо власної осі. Грецька назва Сонця – Геліос, тому відкриття Коперника отримало назву геліоцентричної системи світу. Сьогодні нам добре відомо, що й Сонце проходить свій шлях у Всесвіті, а вісім планет, серед яких і наша Земля, подорожують разом з ним. Меркурій, Венера, Земля. Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун — це планети Сонячної системи. До серпня 2006 року до них відносили також маленьку далеку планету Плутон, але віднедавна вчені вважають її карликовою планетою або ж планетоїдом. Навіть людина з дуже гарним зором не може побачити всі планети Сонячної системи неозброєним оком. Наприклад, Планету Нептун можна помітити лише у телескоп. Спеціальний оптичний прилад, який відчутно збільшує можливості нашого зору. У 1608 році перший телескоп зібрав голландський майстер Ганс Ліперсгей. Уже наступного року знаменитий італійський астроном і математик Галілео Галілей змайстрував свій телескоп, спрямував його у нічне небо і першим побачив гори на місяці. Найпростіший телескоп складається з трубки і двох спеціальних скелець – лінз. Одна лінза спрямована на об'єкт спостереження. Це – об'єктив, через нього світло від невесного тіла потрапляє в телескоп. Іншу лінзу – окуляр – наближують до ока. Лінзи збільшують зображення спостережуваного об'єкта і роблять його яскравішим, отже помітнішим.